نماليزيا كاتكا बाadhi ya kipengele cha mwisho kipengele cha mwisho tunasemaje ahsantu anukta turabi'a walakhirah insha Allah wa nadhkuruha bil ikhtisar min mukhalafatun fil afrah wal walaim min khalafa yak sharia katika ايكوم مخالافات من يتوقعه في الشرههات دي مبالي مiongoni mwa hiyo mikhalafat jambo la kwanza ni at-tashri'a inda az-zawaj qala ahlul ilm wa hiya an talbas al-mar'atu thawban abyadan idadi ya wanawake au اولاد amuyaoni haya gauni la veli bonge ya gauni yani kile kitambao cha ile gauni lao kiki kikatwa basi pengine watoto Saba 8 wakapata vijuba au videra wakapata lakini ni tausi anaambiwa huyo akiwa jukwani gauni liko kule wale wapambe wamelibeba kuna wanawake wanaingia naye wamelibeba au vitoto gauni hilo liko kule israf katika mihala kwenye sherehe zetu ni haya magauni ya sampuli hii wanaita wa hiya وهي ان تلبس المراه فالتشريع ان يوضع mwanamke thoban abyad galiba inakuwa ni abyad kuvaa nguo nyeupe Kabiran kubwa kabisa wasi'a la kustطيع المشي به كاسيماتو hawezi kutembea nayo ile nguo hata yahmilehu maaha adad min alnisaa mpaka waibebe ile nguo pamoja na mwanamke huyu kundi la wanawake au la au kuna watoto waeandaliwa pale na wao kwa ajili ya kulibeba hukumu akienda bibi harusi basi watoto wanabeba gauni lake w shurraban sharaban abyad wa kafazayn abyadain na wakati mwingine pan socks zake nyeupe na gloves zake nyeupe kama vile mabibi harusi wa kina swara katika muonekano wao kisha mwanamke huyu akiwa na vazi hili thumma tudha fi makan fasiih anaweka sehemu ya wazi وعلى مرآه من الناس وقط وكيمونا حتى الرجال الاجانب وقومهم ونامي وكاندو وافوا نساء فاسقات كافرات وناوك مافاسيث وناوك ومتااني وسيوسوالي وسيونا ديني وقو ماوليني وماليكو وكريستو حوكو وقو anatoka binti wa Kiislamu katika mwandali kama haya na wakati mwingine yadkhulu عليها الزوج ويسلم alaiha amamahu ametolewa veli amsikini kwa pengine mume yakaitwa hajo sasa babu harusi mbona uonekani anaitwa pale MC babu harusi itokeze kidu mechatokea pale na kisuti chake au kama kapija jua haya atakuja pale amsalimii mke wake mbele za watu watalisha na keki hapo wengine watachukua taswira bila cameras videos gachukuliwa pale ama na nasu ula keki fanya hivi wataekewa muziki wacheze kama ni muziki wa Kiswahili muziki ya kidigo ya Kiarabu haya harusi hiyo veli na utaratibu wake sio mfumo wa Kiislamu na hasa kwa utaratibu huu ambao tunauona katika maharusi ya Waislamu kuwatoa wanawake kwenye nguo hizi ambazo hazina wasifu wa dini zimekiuka kile kiwango nguo ina israfu bali magauni mengine yana uchi vitambaa shafafa chaonyesha mwili wake Aonekana mabega mgongo uko wazi sehemu yake ya kifua chaonekana gauni zinampa mpasuo waona mpaka magoti yake yaonekana mapaja wanaume wapo wasiostahili kumwona basi hata kama ni binti yako hata kama ni sista yako ndio vile una haya wa mtazamaji katika alii la haram haya mambo hayafai hatusemi kwamba wanawake wa Kiislamu hawana sherehe labda msizitu si masalafi ni kuvaa majilbab wanawake ni ni ni kabu na, na juba a a usitusingizie bwana wala sio hivyo watavaa kwa hududi za kisheria watavaa nguo za hishma. nguo ambayo mwanamke anaweza kaonekana mbele ya mwanamke mwenzie Asifai nguo za kuvaa chumbani na mumewe. Bele za wanawake wenzie. Kwa sababu tuni harusi. Wakaacha migongo wazi, nguo za kubana, za onyesha maungo. Haifai wanawake wa Kiislamu kuyaonyesha maungo kama hayo ya hatari kwa wanawake wenzao. Alalqal kuna hasab. Alainu haqq. Kuna vijicho shekhe Lakini si utaratibu ukisheria kuna fitna kuamsha kupandisha joto na mfano hayo lakini ukivaa nguo za heshima wakapendeza wakamvalisha bibi harusi wao nguo ya heshima nzuri wakamwimbia kasaidi zenye maneno mazuri za kumpongeza kumwombea dua kuapongeza wazazi wake kumtajia majukumu yake yufurahia siku yake wakapiga lao sio vinanda na piano adduf ambalo limezigwa upande mmoja na upande mmoja lina ngozi halina chuma wala chekeche dufu kavu dufu kama dufu wanasema vijana hilo hilo peke yake yafaa na wanawake asalafiyatu as wanafanya harusi hizi katika sehemu ambayo wamejihifadhi na rijal nisaaul muslimati wana heshima na hata sauti zao zasikika pale walipo wao kama ile kwa spika itachungwa mahadhi yaskika nje yasikika yakatwa mc hivyo hivyo hivyo hivyo usitikizazaa na spika kuchunga sauti zisitoke kwa wanaume wakando watashire watakula vya halali watakunywa haya harusi kama ina msiba gani ni msiba huu eh sote tumeoa harusi nzuri tu lakini uvaaji wa haya magauni ya veli ni katika mambo ambayo yametolewa kwenye mila za makafiri nitaishia hapo katika mihalafa kwenye sherehe na walima ni alminassa Ni kile kinara kinara cha maharusi maana kuna gauni na kuna hichi kinara latengenezwa jukwaa la kuwatoa maharusi veli hizi ndio harusi za waswahili sasa katika miji ya waswahili harusi haikuwa na veli bwana veli atoke pale atunzwe pale Walishane hiki na kile Wakaye pamoja waimbiwe kutengeneza vinara ambavyo vitawakusanya Mabwana harusi inaruhusi na harusi mbele za watu? Wenye kufaa kuwaona na wasiofaa. Haya ni katika mambo ya munkar Na zimekujafuatao mbali mbali Al-Allama Sheikh Abdul Aziz binibaz, piya, al bin Baz katika hili. Lakini pia Al-Allama Ibn Uthaymeen risala ambayo inaitwa Ar-Rasailu arasaailu Walajwibatu annisaiya nisaiyah bisala mashhura Safa ya 44 utaona fatawa za ulama wetu kikemea jambo la al kinara cha veli lakini kuna jawazi ikiwa atatolewa mwanamke mbele wa wanawake wenzake akatengenezwa sehemu ambayo watakaa Ikapambwa kwa mapambo yasiofanana na makafiri wala mafasiki hilo litafaa katengeneza majlis Adi kama majalisu ya kwetu ya mapambo ya kawaida akae pale wamtunze hilo jambo litafaa lakini utengenezaji wa vinara kama vile wa Kristo na na manasara sio katika mila zetu na wala hilo halina sababu na harusi itanoga bila hicho kinara. Vinara waachieni mafurafu kwenye maulidu Haya ndio mambo yao. Na siku hizi vinara wao vinapamba mpaka na kanga. Eh? Mtukasoma pale dume kazunguka na maji kanga pale. Haya mambo yao wao. Sisi tuna kanuni zetu kama Waislamu, watu wa sunna. Lakini jambo lingine Wa min munkaratil afrah kuruju nnisaa min buyuti hinna mutatayibatin wa fi tariqihinna ila al'aks ni kutoka wanawake katika majumba yao na hili ni balaa Bala hali ya kuwa mejitia manukato wanawake wamejifukiza maudi jitia make ya kunukia Mapoda kipishana na mwanamke anakuachia wengine wanasema unyunyu woni leo na sema ah boga vijana ah kapita jini hapa sio jini uturi ule unaniambia jini anukia unyakavioni <laughs> uko wananukia sangape aluudi hilo limekuwa ni jambo la kawaida wanawake wanatoka barabarani wamejitia manukato وان تتمي بها مبهله ذو اناه وهذا بلا شك حرام. ان هذي بلا شك. ني جامل حرام. في كتاب صحيح الترغيب. امكوج روايه انبي موسى لا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه kumu عليه الصلاه والسلام nasema mwanamke yoyote alijipia manukato Kajipulizia marashi Kajifukiza udi au kafukiza nguo yake fa ala qaumin akapita kwa watu wanaume li yajid kwa ajili waipate harufu yake fa hiya zania anapata madhambi ya mwanamke mwenye kuzini kwa wale ambao wanaipata harufu yake Hatusemi kwamba wanawake wa Kiislamu wasijipambe au wasinukie vizuri a pake mimi huambia wanawake mara nyingi kwenye darasa zangu hebu onyesheni ufundi humu vyumbani tukiwa na nyinyi humu tuone hiyo mikogo hizo poda na nini na hizo uturi wakati mwingine wala hamfanyi na umezeni watu wameshashoeyana toka kupika ajiguaga wasikia rufu ya moshi hata ukimuona vipi mwenzangu mbona ah bwana ninalea mimi mko atangu mtoto wako wenyewe ansumbua awe mwenyewe utuzimo ah, na ukiangalia kuli mtoto wako vitundwa acha ah, ntulie basi huo uhodari uonyesheni huku jiroeke kabisa kwenye kidebe cha utum. kaa tulia lakini sio nje بارابراني امام الرجال لا لكن ketika مخالفات الافراح والولائم الاختلاط يحدث الاختلاط عند دخول الزوج واقاربه واقارب الزوجه من الرجال ndapo li wakati lini منصة jambo la ihtilafil inatokea wakati anaingia bwana harusi au ndugu wa karibu na bwana harusi au ndugu wa karibu na mke katika wanaume wanawake wanakuta na ndugu zake wanaume nao wanaingia kule na huko anakoingia pana wanawake wa watu ambao wataki kuona waitesi wapambe bwana harusi na wajua wale bwana harusi na group lake wapambe hao We nani ni somo na wewe misono ya kila pili. Wewe mimi ndio jinyakanga lenyewe la Wanalazimisha waingie kule waliko wanawake. Hakuna mabwana. Wallahi wale watu dawa yao ni kuwafukuza wao. Mwambie mtu wewe wew, utachukua mke hapo. Wale watu gani hauna ghera? Watayeingia pale watu wamekosa haya. Ah hichi chombo. Ah hapa si mchezo. Au ah, umetuletea chuma watu wamsifie mke pale اين الغيره فله اختلاط ام كبوا watu wanaingia kwa wanawake wakichanganyika البخاري ومسلم من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه واله وسلم اياكم والدخول على النساء تحذريني احذروا الدخول على النساء تحذريني كينجوا كواناكه فقال رجل afaraid alhamwa waona je shemeji kuingia kwa shem lake si shemeji wale jamaa wakuje mke wetu mke wetu huyu tumeoa sisi chunga madudu yao bwana hao jamaa wa mke wetu wachunge hao watu waumea sheha kweli nimeoa ndugu yako mke wangu mimi kwa na heshima kuna mipaka Tahadharini na kuingia kwa wanawake mmoja akasema waonaje shemeji akaribu zawji ndugu wa karibu na mume vipi kuingia kwa shemeji yao ya rasulullah kala alhamu almautu huyo shemeji huyo ndiyo mauti yenyewe hayo maana ni mahali ambapo utajenga thika lakini maumivu yatakuja hapo hapo ikiwa atazuiliwa mtu kama huyu wa karibu vipi watu wengine vipi my best kid eti nyamaangu bwana mtu wa karibu sana huyu mtu wangu ndani atafanya mengine ya ndani wacho ujinga na udayutu watu wamedhuriwa na watu wao wa karibu fuata miongozi wa Uislamu miongoni mwa khalafat nikimalizia haya maneno mambo ni mengi sana ataswiri waadhi karitha bala taswir dhawati alarwah kupiga picha bala zaidi kupiga picha ambazo hazina staha picha za wanawake wakiwa mahulimi majumbani na kuna bala kubwa hivi sasa hata unapomruhusu ali yako kwenda kwenye harusi angalia wasimamizi wa harusi hiyo angalia wenye kuhudhuria harusi hiyo tambihi wa. Wameonekana wakizawati watu ni shekhi. Wameonekana banati za watu. Watu wametoa nguo zao, wacheza dufu lao, yuko mshenzi amekaa pale mwanamke na kamera yake, achukua video ahali za watu, khiana. Na kwenda kuitoa mitandao. Au alakala ala anakuwa anaonyesha watu wasostahili. Unamwona huyu? Huyu mke wa uu. Uu mkewa fulani. Hola? Eh hey, ndio mke wake huyu. Kulikuwa naye hono husha yake alafu huyo bibi yake nyanya yake mzabo <laughs> chunga harusi kupeleka watu wako watu wameumbuliwa harusi wanawake waovu ambao hawajadhibitiwa ahali yako akienda pale akae na ya stara yake ndio salama nimekuja kuunga mkono zawadi yangu hii hapa sinaamani napo watu wachukua mavideo wale wanawake wa umtaani wale tunaona hawafai stare yote watachunga wat heshima zetu wale na haya masimu sasa hivi ya kisasa ah asitoe stare yake kesem kama au asiende potelea mbali kuliko izara wallahi nakwambia wewe chukulia mzaha tu haya mambo yanatokea tudhibiti kama harusi na munkar hakuna kwenda kwa sharti uende kuuondoe munkar sisi tunaandaa harusi Tuwa hurumi wa hurumiwa wanawake wa Kisalani. Tunapendana, sisi ni ndugu, ni marafiki, lakini wallahi mazingira mengine hali zetu hawezi kuja bwana. Tushaona wazetu wamepata maumivu. Watu wamepostiwa huko. Wanawake wako katika hali mbaya. Hii inatoka wapi hii? Kuna wanawake wa shenzi wakichukua mavideo, ndio madhara ya taswiri. Na hii mada watu wote za tunaiegopa kile anezungumza anatia mguna kutoa mimi mwenyewe sijiamini hapo <laughs> astaghfirullah wa atubu ilay sijui tumebadilisha msimamo au shetani anochezea sijui maana ukiangalia tunayoyafanya hata sio hiyo ruhusa ya ulama hiyo taswira ambayo ina ruhusa kwa ajili ya mafalihi sio hiyo ambayo inatokea hivi sasa kwa ajili ya durusu ilmiya zikaangaliwa mihadharati ya elimu baadhi ya kuwafundisha watu ibadaat kwa video mathalan namna ya kuswali kwa kafini maiti na kadha hao ulamao waliokubali kwa masuala hayo wakaona la ba'sa bidhal. Sisi je tunafanya hivyo? Ile Fatwa ibn Uthaymeen alipoambiwa madhare ad-dush alisemaje baada ya kuambiwa fatwa yake ya mwisho kumisha akasema hadha nadhirul khamr walmaisir kasabishi katika hali kama ni hivyo ni mfano wa pombe na kamari kwa maana manufaa yake lakini madhara ni makubwa zaidi tukakasema sheikh fi maana kalamuhi yanبغي an tukassar ay adush livunjwe sasa hebu niambieni mambo ya taswiri yameishia kwenye haya maslahi ya da'wa Eh falnatqi Allah subhanahu wa ta'ala tumeteleza katika mlango huu wallahi la Allah balaa imekuwa kubwa tumekiuka fatawa za ulama tulizoziamini huo mlango umefunguka We ingia kwenye galari yako sasa hivi yako usimwambie mtu toa password yako angalie ulichokiweka kiweka mbona ndio maana hizi password za simu hizi zetu bora mtu ajue akaunti yako ya benki na mazaka ya simu kuliko kujua ya ile simu yako watu jamani ya vijana umetia pini bwana ukienda kwenye message code no. hakuna usalama subutu tunaye naata simu yake danda sasa wazi simu zina sasa si wenyewe tumejilia roho simu yako ngumu ile protector pia omeka ya giza kwa maana hata akijifanya kuangalia haoni kitu Watu na kukomesha sasa naye anakukomesha Unaitamani simu yake una ya una una, una una, ah, na anaitamani ya kwako unafikiria ukisema nipa ina mimi pia kwako inakuwa muunizani taswira zimekuona tumevuka mipaka hivi sasa kwenye maharusi ni kubwa zaidi jambo nyingine ambalo nitamalizia nalo mambo ni mengi katika muhalafati katika alwalaim da'watul agniya wa dhu l-ja' fi l-wala'imi wa tarku l-fuqara' Tumekuwa na ubaguzi mkubwa katika harusi zetu Kubwa sana Kwa kiwango cha kutisha Katika mihalafat ni da'watul aghniha wa dhu ni kualika matajiri na watu wenye vyeo na nyadhafa fi l katika walima zetu watarku fulakara na kuwacha mafakiri sisi tumeona baadhi ya walima zafanyika wanakula watu wenye uwezo wao alafu walima wamefanyika kwenye kituo cha elimu unaambiwa wanafunzi wamekosa chakula kwani kuna nyepesi biriani imeisha talaba maafu wasonge ugali danganizani sima hapo Jamani hawa watu waliokuja na maviate na manini hawa wana visukari wana mapresha kwa sababu ya kula watu kudonoa donoa ndio wanakula wao wanafushi wakosa Ittaqullah je ni ujanja bwana au umebaki ukoko kidogo na mahaba utatia ule mchuzi wa viazi alafu umepelekea wale talaba Ittaqullah haya tunayafanya kama ni vinono wale hawafukara Inama tunsaruna waturzakuna bidhu'afaikum nyinyi mnanusuliwa na mnaruzukiwa kwa sababu ya wadhaifu wenu bid'awatihi mustighfari kwa dua zao na kuomba kwao msamaha katika mihala ikhwani fillah ni wali mazetu kuiitiwa watu wenye hadhi alafu wakaachwa wale wasionacho ama kuaita walionacho wasionacho ukawachanganya hiyo ndio sawa hatusemi kwamba usiwaite rafiki zako watu walionacho watu wenye waje, na mafakiri uwazingatie kili jambo halifai rawlimu muslim rahimahullahu taala min hadith ya buhurairah radiyallahu taala anhu qala alayhi salatu wasalam sharu at'ami ta'amul walima يدعى اليها الاغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوه فقد عصى فقد عصى الله ورسوله او كما قال صلى الله عليه واله وسلم ثم نسمع شر الطعام chakula cha shari taamul walima Wanaitiwa chakula hicho matajiri watu wenye uwezo utawaona hapo Wametemeziwa kadi wote Temeziwa kadi watakaa haitable nyinyi kajamba nane mtakaa nje kule mtakula walimkavu kama kuna juisi mtachezea maji tu pia juisi zimeisha ha wanaitwa katika walima huo matajiri na wanazuiliwa maskini huo ni walima washari ومن لم يجب الدعوه لا يليه امه فقد عصى الله ورسوله هو اتكون من مواصي الله ونبيمه صلى الله عليه واله وسلم نقول ناسيم لا موشو سسهيلي ند لا موشو ناونا نلسمه ketika mukhalafat al israf ni israfu zilizozidi wallahi tunafanya israfu kubwa vikabaki tukamwaga tukavaa kwa israfu tunakunywa kwa israfu watu nakunywa nusu nusu sheikh tunakunywa maji nusu, ma, nusu. Israaf, na hayaacha dosi kidogo kaacha machupa pale takuta maji yameachwa nusu israfu nazidi ni fedha na pana watu wana hali ngumu tena waliotuzunguka wa laqat dhamma allah al -israaf. na allah subhanahu wa ta'ala أَمْ يَسْمَعُ ضِبَاءَ إِسْرَافَ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الْفُرْقَانَ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا نَوَالَ أَمْوَالِهِمْ وَبِنِيِّ وَنَطَوْا مَالِ ذَاوَ لَمْ يُسْرِفُوا حَوَفْنِي إِسْرَافُ حَوَتُي كَزَهِيدِي na wala hawafanye ubakhili wa kana baina dhalika kawama na unakuwa utoaji ni baina ya hapo umesimama kwa ukatikati israf ni jambo ambalo walikubaliki katika uislamu kwa adilla nyingi na katika, katika kula katika kunywa na hata maandalizi ya harusi israfu zimepitiliza. wallahi wakati mwingine kuna mambo ya msingi yamekwama jambo la markaz jambo la da'wa jambo la masjid na umia kichwa jambo la akhirah limesimama mtu anakuja kufanya sherehe ukiangalia yale matumizi ndio naambiwa ah hayakuhusu mizake bwana Lo gani wale machawa wale lakini hela zake sheh chao wewe tafanyaje sasa na mwenye kaamua kutoa mzigo <laughs> hamumnasii kwamba hiyo ni israfu viliwe vimwagwe watu waache alafu wanafunzi huko wanachezea sima pengine halipo ukiingia mnanala miskitini huko hapa kwa hapa hawana sehemu za kulala hapa kwa hapa maskini baridi yao kila kitu cha kwao hakuna la sasa kama nyinyi mnakubaliana mambo hayo ni nyinyi lakini sheria inataka tuwe waangalifu katika mambo wallahi alazim. Hiyo nema ambayo Allah amekupa atakuje kukuliza. Sasa mlango huu ni mpana niwaambie hizi ndauraat nina mambo hapa tele lakini mwenyewe pia nimeongea mpaka nimechoka Siwezi kuyamaliza haya maneno kwa sababu sina ufasaaha huo na sina hiyo ilmu ya kuweza kufafanua haya kaeleweka zaidi hapa Haya niliyozungumza yatatosha kwa nisaa zangu kwa ndugu zangu wa Uislamu kwenye mambo haya ya kimakosa ambayo yanajili kwenye harusi zetu kujirekebishe kila binadamu ni khatia na khairu alkhata'in at-tawabun kila mwanadamu ni mwenye kukosea lakini bora wakoseaji ni wale wenye kutubia tutubie kwa Allah ni mwingi wa huruma idhan maneno yetu ya leo من بعض المخالفات في wasulaafiyat min baadhi al mukhalafat fi al aarasi wal haflat tu yabebi haya maneno kwetu sisi wenyewe tufikishe kwa jamaa zetu ahli zetu na watu mali kwa kuwa mashehe wapo na shughuli ndiyo imeanza bila ya shaka kesho pana mihadhara na kutwa watazungumza mengi mazuri pengine watakazia haya tuliyoyasema na kuyafafanua na kuongeza adilla na pale ambapo pana mapungufu katika haya tuliyoyasema sisi watarekebisha mashehe almuhimu tufikie katika usawa katika mambo yetu يدينك كتابه والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الكرام اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم